«Нічого не знаю. Він силою мене на навоза посадив, діжки на шию накинув, а тоді коней батогом так опиріщив, що ті понеслись ми в навіжені. Я оглянувся, а там уже ординці були». "Ісус Христос, сплеснула руками донька. «Його полонили ординці! Дядочку!» – підскочила до непиводи. «Скажіть, що це не так!» «Не знаю, донька», – знітився Олекса. Боже мій, боже мій, заридала дівчина, він у полоні, він у неволі. Боню, обняла Марія дочку, ніхто ж нічого не знає. Не побивайся так, Бог милостивий, він почує, він захистить твого Яника. Дядечку, кинула Зося до Олекси, не гайтеся, Яник багато розповідав про батька Максима, ви ж маєте знати його. «Е, знаю, дочко, знаю, зрадів Олекси. Знайдіть його, розкажіть йому, батько Максиму, все може. Він не кине яника в беді. Він придумає, як його визволити. Добре, дочко, я... я знайду його, розкажу все. Ви тільки матір його заспокойте. Не кажіть про ординців, попросив Непивода. Він розпрощався із стурбованими дідковськими, дочекався у Палашки досвідку і рано вранці, ще до схід сонця, поспішив до Ясногородки. Олена Кононенко жила поряд з Трохімом Яценком. Город виходив до порослої більшиною та очеретом річечки. Олена, вигнавши з копанки качок, саме простувала додому, коли це помітила в дворі вершника. Кинувши птицю, вона поспішила до хати. Серце лунко забилося. Хто б це міг бути? Чи не від Максима? Тільки ж прискорила ходу. Скочила на подвір'я, розчервоніла, задихана, занепокоєна. «Ви до мене, козачі?» – запитала непиводу. «До вас, Олена, до вас?» – трохи М'яценку послав. Вона полегшено зітхнула, запросила до хати. Олекса розповів, чого прибув. — Треба покріпити батька Максима, — сказав. Рана дуже небезпечна була, мало життя не збавила. Завдяки трохи, мові, гоїла швидко, але не перестає дошкуляти. Олена зблідла. Великі синіво-чорні очі стемніли ще дужче, тонкі губи затремтіли. Що ж робити? — розгублено спитала вона. — Шукайте зілля яким лікували його колись. Жінка вискочила в комору. За хвилину повернулася з лампухом. Закодилась діставати з нього вузлики, розглядати позначки на них. Нарешті добрала скільки, зв'язала. Оце загідце і все, сказала. Трохи не знаю, як настоювати, скільки варити, поскільки давати. Тут хіба ще... Ви зачекайте на мене, я збігаю до тітки своєї. Це недалеко. Олена вискочила з хати. Олекса почав розглядатися. Замилувався на рушники, почеплені на вікнах. Вишиті на них хвостаті півні величною ступою йшли кудись вдалину, закинувши за спину голови і гордо випнувши вперед круглі груди. Півні були намальовані і накомені. Такі самі півні і на кисеті у батька Максима. Чи не її рукою Вигаптувані? Олена принесла якесь коріння, Мовчки порізала його, Висипала у ворочок, Зав'язала. І це віддасте. Хай теж заварить, І тричі на день не пуває після їжі. Полуш цято й по дві. Не забудьте тільки, Коли б це не так далеко, Я б сама. Чоловік чоловіком, а Жіночі руки завжди дбайливіші, ніжніші. Коли б же це... Не треба вам туди, Олено, там війна, та й хороби всякі. Кажуть, ніби чума в шляхецькому війську завелася. Ой, лишенько, сплеснула руками Олена, а в мене ж від такої напасті нічого нема, нічогісенько. Коли б вже ви хоч не поспішали, по людях би кинула знайомих, розпитала б. Не клопочіться, Олена. Мов нас мене. Вертатимось назад, то ще й у гості завітаємо. Того ж дня непивода вирушив на Львівщину. Олена провела його далеко за довгий брід. Побажала щастя і удачі. Повернувшись до дому, взялася знову перебирати зілля. Та нічого помічного проти чуми так і не знайшла. Власне, вона гаразд і не знала, що б могло зарадити моровиці. Пройшло кілька день, а тривога в її душі не влягалася. Олена втратила сон. До чого не бралася, все падало з рук. Зрештою попрохала сестру доглянути за господарством, а сама рушила до бабів. Та й ті не знали жодного способу. Хтось сказав, що треба берегтися за студи, Хтось порадив підлікувати серце, і вона знову перебирала зілля, кришила, настоювала, а коли запаслася ним удосталь, запрягла коні і рушила в дорогу. Не встигне пиво да повернутись з дороги, як його покликано до кривоноса. Той уже знав, що Олекса їздив не тільки в Березівку, а й у Ясногородку. Ну, як там? Кволою рукою торкнувся він Олексиного плеча. — Нічого певного ніхто не знає, батько, — відвернув той очі. Максим насупив кошлаті брови. — Ти не крути. — Каже навпростець, що Яникові, живий він? — Та, мабуть, живий. — Ех, ти вивідач, мабуть. Яник так не сказав би. З підпилявців повернувся тільки став Дідковський. «Батько Яникової дівчини!» «Зосин батько?» – проясніли очі Максимові. «І що ж він каже? Бачив Яника!» «Не пиво, да переказав Стахові слова. «Виходить полон!» – опустив голову на подушку кривоніс.